Thank <laughs> you. Imaniangu yangu ni wewe kuwa salama mpenza msikilizaji Unaendila kusikiliza vipindi vya radio isanganiro Ni sasa 721 karika studio zetu za hapa mjenibu jumbura Kwanza radi kwa mdaote wambao tumepitiliza Ila tukaribisha moja kwa moja kwenye tarifa hii ya habari Inayo anza kwa habari kuu Kuwatoa raia waburundi ambao ni wahalifu wakazu wa inchi za nje Ni hiari ya inchi zindazu wa Ila uh, Silvestre Njandwi ambaye ni muendesha mashitaka mkuu wa jamhuri Anasema kuwa watu hawa wanaweza kusimamishwa na inchi nyingine ambazo wanazitembelea Uvaaji barakowa ili kujilinda COVID-19 si jambo raisi darasani Lakini pia kwenye masomo ni oni la noelanda isaba Mwale mkuu wa shule Saint-Michel R. Utajuzwa katika tarifa hii ya habari Na idadi za wathirika wa ugonjwa malaria Zileongezeka mkuwa ni Kayanza kutoka kwenye ugonjwa laki na arubaine Hadi kwenye ugonjwa laki moja na hamsini Utajuzwa daima katika tarifa hii ya habari Ambayo inasimamiwa na Eric Wimana Kimitambo Mimi ni Omer Induayo. Tukaribishe. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Tunasikikavema kutoka Mjinbu Jumbura kwenye masafa ya 89.7 FM na kwenye 101 inchinkati karibu katika tarifa hii ya habari. Kuwatoa raya wa Burundi ambao ni wahalifu wakazu wa, inji, wa inchi za inje ni hiari ya inchi zinazwaifadi. Katika kipindi na wandisho habari jana jumatano, muendesha mashitaka mkuu wajamuhuri, alijuza kuwa inapotokea inchi iliotowa hifadhi kwa mhalifu, ikakata kumtoa mle, kumtoa mlengwa anaweza kusimamishwa na inchi nyingine anamotembelea. Kwa mungibu wa Silvestre nyandui, hiyo ndio sababu inchi ya Burundi huzitaka jumuia mbali mbali kama CIRGL, EAC na nyenginezo kusaidia kuwatuma wahalifu hao tumsikilize ana tafsiriwa na Moiza Misako lingine ni utungane namna vyombo vya sheria vinashirikiana taasisi za kimataifa inatokana na utashi wa mataifa mtu anapokuwa mhalifu ili hali nchi nyingine inamtafuta kunatumia njia ya kidiplomasia pindi hakuna utashi wa kutoa mhalifu huyo lakini haizuii nchi kutoa warrant mtu anaweza kuingia katika nchi na kukingiwa warenti usitekelezu Mungi, lakini akaingia katika nchi nyingine akakamatwa sisi bado tunasubiri warenti wa kima taifa tutazidi kutuwa hapata kosa wakati mtu ataingia katika taifa lenye utashi wa kushirikia burundi mtu huyo akakamatwa kisha Nasi nchi ambazo hazitaki kutusaidia tutalipiza kisasi. Wakati watatafuta kwetu wa halifu, tutajua jinsi ya kufanya. Lakini hadi sasa, siwezi kusema kuwa tumekata tama. Tunaimani kuwa, ipo si kuwa tuhawa ambao tunatafuta kwa warintu wa kimataifa watakamato. Ama kusu jina laukaidi kwa uhalifu unaufanyika nchini siku hizi, Mwende mashtaka mkuu Silvestre Nyandui anafafanua sababu kwa wahalifu kuwalenga raia wasio na hatia lakini pia wasio na siraha. Kwa sasa pia Silvestre Nyandui kwenye tafsiri ya Mweiza Misago. Twishiramo mungu kumwe kuberia yuko. Tunajumlisha kwenye kundi moja. Hawa ambao wanashambulia, hao vizita sisi za usalama, unakuta wanavizia magari barabarani na kufetulia risasi abiria unakuta wanakuja semu kuna kurai wengi na kutupa guruneti. Makosa hayo hayana majina mengine ni makosa kigaidi iwe hapa burundi au ulimunguni. Pote ni makosa akigaidi. No. Uvaji barakoa ili kujilinda ugonjwa COVID-19 Si giambo rahisi darasani na kwenye shule. oni la nawelanda isaba. Mwali mkushule ni Saint Michel Archange lilotembelewa na wenzetu. Romwald ni yoyabivuze. Tuko kwenye shule maalufu Saint Michel Archange tarafa ni mukaza jijini bujumbura. Ni saa saane asubuhi wakati wa mapomuziko. Mbele ya milango kunandoza kunawia. Hata hivo, kwenye wanja unashudia baadhi ya wanafunzi wakiwa katika makundi wengine wakishikana mikono. Hali hiyo, huthirisha ukiukwaji wa kanoni za kuthibiti kusambaa kwa virusi vya korona, kama hivyo pia kwenye shule ya basen ya pili mtani buyenzi. Richa ya hayo, viongozi wa shule hizo, wanasema kuendelea kuhimiza wanafunzi kujikinga dhidi ya virusi hivyo, kama hivyo simulia elike nduwi maana mwale mkua shure ya musingi ya basen ya pili. Kwa upande wa kiongozi wa shule ya same Sher Arkange, ni vigumu kujirinda dhidi ya ugonjwa wa corona kwa wanafunzi hata kwa warimo. Hata ivo, warimo wanajaribu kutoswagilea wanafunzi huku wanaoweza wakivari barakoa barakowa. Mbali na hayo, Sister Noela na Isawa analiza kuwa mila ndizo chanzo cha kutoishimu kanoni za kuthibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Hapa natuwa mufano kuwa unaweza kukataza mtoto kusalimia na shureni, lakini napo tokea wakapokea wageni nyumbani, wanasalimiana nao bila tatizo hali inayozua maswali kwake akijiuliza kwa nini ni marufuku shuleni na halali nyumbani walimu wakuu wa shule wanaomba wazazi na walimu kuwa mfano wa katika kuheshimu hatua za kudhibiti janga hilo hasa katika maeneo ya nje ya shule Naam no. Romad, niwe ya bivuza. Shukran sana. Tuendele kwenye ukurasauo wa afya, watu wa msini wenye ulemavu wa utamshi na usikivu, wanapewa mafunzo ya ulinzi didi ya ugonjwa wa COVID-19 tarafani bugandam kwa chibitoke Lengo, ni walengwa kueneza ujumbe wa kujilinda kwa walemavu wenzio kote nchini. Ni wakati ambapo tareishi na tatu septemba kila mwaka Ulimwengu huadhimisha siku ya walemavu wa, uta, wa matamushi bubu na walemavu wa usikivu viziwi. Idadi za wathirika wa ugonjwa wa malaria zili wangezeka mkwanikayanza kutoka kwenye ugonjwa laki na arobaine hadi kwenye ugonjwa laki moja na hamsini takwimu za mlinganisho ya mnyezi sita ya mwanzo mwaka wa elfu na shirini na mnyezi sita ya muanzo ya muaka wa 1200 moja, Chongera Sereste, mganga mkuu wakanda ya Afrika y'anza anajuza kuwa ongezekula wagonjwa lilitokana na baadhi ya kaya ambazo hazikutumia vyema vyandarua. Anawataka walinda, walinda jamii kufuatilia kwenye kaya endapo watuote wanajifunika vyandarua vifaa vio uh, vinavyotumia gesi zisizo zisizopoteza safu ya ozone zenye thamani ya dola uh, ya dola 1060 viligawanywa kwa, kwa shule na kampuni zinazotumikia kwenye sekta hii na waziri mwenye dhamana ya mazingira wakati wa ya siku ya siku kuu ya siku, ku, ya siku ya ulimwengu iliotengwa kwa ajili ya ulinzi wa ozoni inayoadhimishwa Septemba 16 kila mwaka. Habari za kimataifa. Kampala, Raisi wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kufunguliwa tena kwa maeneo ya kuabudu lakini pia watu wanaohudhuria sherehe za harusi Idadi sasa itakuwa miambili. mseveni ametangaza kulegeza mashariti haya katika vita didi ya mambukizi ya virusi vya corona nchini humo. Hata hivyo, shule bado hazijafunguliwa nchini humo kwa kile ambacho serikali inasema inalenga kuwapa chanjo watu milioni nne nuktanane kabla ya masomo kuregelewa. Sekta ya elimu itafunguliwa tena mnamo januari 2022 Izipokuwa vio viku na tasisi zingine za elimu ya juu, ambazo zitafunguliwa kutoka novemba mosi. Katika hutuba ya kitaifa iliopeperushwa kwa njia ya televisheni jumane, raisi Yowel Museveni alisema kuwa kuna dozi za chanjo milioni mbili nukta mbili za COVID-19 zinazopatikana nchini kwa sasa. Na wasta uh, wasta ni wa milioni kumi zaidi zinatarajiwa kuwasili katika nyezi jayo ni kwa mujibu wa RFI kiswahili. Marshall Tripoli, Marshall Haftar, kiongozi wa vikosi vya ANL, mtuhodari na mwenye ushawishi mkubwa mashariki mwa Libya, ametangaza kustafu rasmi kwa muda kwenye wadhi fawake wakijeshi. Hatuwa hiyo imetangaza jumatana wiki hii kisubiri kutangazwa mgombea, urahi, a, kutangazwa mgombea uraisi katika uchaguzi wa uraisi uliopangwa kufanyika mwezi disemba 1221. Ametangaza utawuzi wa mtu ambaye atashikilia na fasi yake kwa muda hadi disemba 24, tarehe ya uchaguzi. Kulingana na taarifa iliyotolewa wiki baada ya kupitishwa kwa sheria ya uchaguzi yenye utata ambayo inamruhusu kusimama kama mgombea na kuweza kurudi kwenye wadifa wake wa kijeshi ikiwa hatachaguliwa. New York. Mazungumzo yaliosubiriwa kwa muda mrefu kati ya Emmanuel Macron na Joe Biden Ya mewezesha tarifa ya pamoja ya maridiano. Wikimoja baada ya kutangazwa kwa ushirikiano wa inchi tatu a UKUS. Kati ya Australia uingereza na marekani. Maraisi wa ufaransa na marekani wameanza tena mazungumuzo na matokeo yake ni mazuri kwa ushirikiano ulioimarishwa. Baada ya mazungumzo kati ya maraisu wa ufaransa na marekani, Joseph Borrell, amekutana na waziri wa mambo ya nje wa marekani, Anthony Blinken. Mkutano huo ulikuwa fursa kwa mkuu wa sera ya za mambo ya nje wa ulaya kusisitiza ukweli na kutuma ujumbe sawa na ule wa ufaransa. Mwanzo wa kunuku, lazima tufanye kazi ile kujenga tena imani ya ukanda wa trans... Transatlantic uh, trans Mwisho wa kunuku amesema Joseph Borel Baada ya tarifa za maraisi hao Wawili Sasaba na dakikaro 34 katika studio zetu Mjini Mujumbra mpenza mskilizaji Hu ndio mwisho wa tarifa ya habari Tukushukuru kwa kuwa nasi Tukutakie mchana muema <tune>